Ще се ступи. Неделна беседа държана от учителя на 30 април 1922 година в София. И тъй, Понеже всичко това ще се ступи, какви трябва да сте вие в свята, обхода и благочестие? Второ послание на Петър Трета глава, единайсти стих В съвременният свят е свикнал да му се говори само за похвали, и за обещания, за награди. По този начин може да говорите колкото искате. Всички ще ви слушат. Но когато изкажете някоя тресва истина, всички се озадачават и казват – това не е вярно когато се каже, че целият съвременен свят ще се ступи, казват, как може да бъде това? Ние не виждаме никакви признаци за това. Но като казваме съвременния свят, ние не разбираме унези тела в пространството, а нашия свят – земният. Някой може да възрази – Нашите учени хора още не са го доказали. Не са го доказали, но почват да го доказват. Има възможности. Той върху, което стоим сега, не е така прочно и стабилно. Не е така стабилно, както мислим. Много пъти са ставали изменения на Земята. Сега се готви друго изменение и то ще дойде, няма да закъснее. Ще дойде на своето време. То ще бъде нова земя и ново небе, в които правдата ще царува. Сега някои от вас може да ме разберат, па и всички хора изобщо разбират, но те разбират само физическата страна. Когато някой човек умира, казват «Как ще умре?» Те подразбират излизане от тялото. Но да излезе човек от тялото си, да се прости с тялото си, това не е голямо нещастие, пидат. Може ли човек да живее без тяло? Може. Тъй както можеш да излезеш от своята хубава къща, от своя палат и да живееш в някоя колиба, под някоя шатра, под тях даже по-добре можеш да живееш, защото има чист въздух. Душата и тялото са две различни неща. Хубаво е човек да има къща, но аз бих предпочел чистия въздух с слънчевите лъчи и хубава храна. Отколкото у нас е и хубавата къща. Аз бих предпочел чистия въздух, слънчевите лъчи и добрата храна, отколкото ония замък, в който чистия въздух и слънчевата светлина, рядко проникват. Сега този свят има две вътрешни страни. Ние говорим не само за физическия свят, но и за онзи свят на възгледи и теории, който ние сме създали. За пример, у всички народи по земното кълбало езически или християнски, всички считат за свещено да се бият за своя народ. Само чрез воюване, само чрез унищожаване на своите врагове, Мислят да въздигнат своя народ, да донесат неговото благо. И всички се стремят за слава, като казват, Нашия народ трябва да се прослави. Няма по-глубаво нещо от тази слава. Кажете ми в историята, кой народ се е прославил чрез воюване? Да е Стария Египет, да е Старата Сирия, да е Стария Вавилон, да е Рим. Всички са мислили, както ние, съвременните хора, помислихме. И съвременните европейски народи помислиха, че ако отворят войната, ще се прославят и ще подобрят економическото си положение. Обаче, какво излезе? Намериха се на една клъсгава почва, защото не постъпиха съобразно с закона на Божествената правда, и на онова благочестие, които са заложени в човешката душа. Всяко разумно същество знае кое е правото. Сега не остава да се учат хората кое е правото. И да отричаме това, значи да отричаме същността на живота. И тъй понеже всичко това ще се ступи, какви трябва да сте вие в свята обхода и благочестие? Каква е нашата цел на земята? Каква е задачата, която имаме? Нашата цел може да бъде много близка или много далечна. Вашата задача може да бъде много лесна или много трудна за разрешение. Съдачата ви може да бъде от събиране и изващане, може да бъде от умножение и деление, може да бъде някакво уравнение с едно, с две, с три, с четири и т.н. нататък неизвестни. Но всички вие искате да бъдете щастливи на Земята. Първото нещо, което съвременните хора търсят, то е щастието. Защо трябва да бъдем щастливи? раждаме се, защото искаме да бъдем щастливи, учим се, защото искаме да бъдем щастливи, храним се, защото искаме да бъдем щастливи и тъй надада. Във всички положения на живота ние търсим щастието, а при това ни казват Щастието е непостижимо, няма го, В света няма щастие. Защо го няма? Щастието нещо физическо ли е? Не е физическо. То е божествено. Ако двама души могат да се любят и в душите им няма абсолютно никаква лъжа, никакво користолюбие, те могат да бъдат щастливи. Ами че аз мога да направя всеки го нещастен. Ако вие сте работили през целия ден и не сте яли, Сложена ви е трапеза и чакате да ядете и аз взема и изям всичко и за вас не оставя нищо. Питам. Няма ли да се намали и да се наруши вашето щастие? Ще се наруши. Ако запаля къщата, в която живеете и ви накарам да бягате навън, няма ли да наруша вашето щастие? Ако дойда при вас, които имате известни обещения и вярвания, с които живеете, и наруша вашите вярвания и нищо не ви дам, няма ли да ви направя нещастен? Да, ще ви направя нещастен. Не само ние трябва да говорим известно учение да обещаваме на хората, но той обещание трябва да се реализира. Всяко обещание трябва да се реализира, да е истинно. Всяка дума, която казваме, трябва да бъде абсолютно вярна и реална в своето изпълнение. Когато аз ви казвам, че има невидим свят, този свят трябва да бъде хиляди пъти по-реален, по-неизменчив от този свят. Този свят, за който говорим, ще дойде на Земята. Но не на тази Земя. На тази Земя не може да има щастие. Аз разбирам под тази дума условията, в които хората сега живеят. Сегашните хора, като те срещнат, ще те погледнат от главата до краката. Снемат ти мярка. А ако му снемат мярка, Изобщо, когато някой умре, снемат му мярка, за да му направят ковчег. Трябва, казват, да се премери този човек. И ние имаме философията на умрелите хора. Да го видим, казват, морален човек ли е? Изнесете го на слънчевата светлина и ще познаете морален ли е или не. Ако почне да мирише, то е неморален. А ако не мирише, то е морален. Ако се разлага, неморален е. Изнесете го на слънчевата топлина, ако се тупи, неморален е. Ако не се тупи, морален е. Ако е от вода направен, той ще се ступи. Добре. Изнесете го на слънцето, ако е направено твърда материя и ако тази материя изсъхва, не е. А ако става тя пластична, разтеглива, морален е този човек. Сега ние определяме какво е морал. Моралът е един вътрешен процес, божествено растене на човешката душа, за да реализира всичките идеи, вложени от Божественото. Това е правилото. Значи, всяка една душа има заложени в себе си семенца на добродетелите и този, който я е пратил, дали е условия да реализира тя благата. Тия блага ще бъдат щастието. И следователно, ние в света нямаме право да спираме, когото и да е в неговия божествен път. И когато ние християните, от каквото и верою да сме, съзнаем, че в нас има заложени известни добродетели, известни сили, известни способности, известни божествени чувства, които трябва да се реализират. Когато съзнаем това, трябва да им дадем условия, при които те трябва да се развият. Това е морал. Не е морал да проповядваш на един човек, че има пъкъл. Пъкълът ние знаем какво е. Сега сме в пъкъла. Проповядват ни пъкала. Аз не съм виждал по-голям пъкъл от земния. Сега съм в пъкъла и изпитвам неговия огън. Най-големият пъкъл е тук, на земята. И моето положение е често мяса на онова малко ангелче, което като слушало за хората, казало на един голям ангел. Яме се не си прионеси, които Бог е създал по своя образ и подобие, да видя какво нещо е земята. Големият ангел го донесал на ръце на земята. Хората се биели. Навсякъде е само страдание. Нали ти казах, рекло ангелчето, да ме сънесеш при човеците, които имат образ и подобни на Бога, а ти ме заведе в пъкъла. Това са, казал големия ангел, хората в сегашното тяхно състояние. Тогава някой казва, че огънят е ограничен. Този огън не е ограничен, навсякъде го има. Между учители и свещеници и вярващи, навсякъде гори този огън. Двама от вас не могат да се съберат на едно място, да се обичат. И пламът си има около тях, не може да се ходи. Ние сме като кокошки, които опекат на пиростия. обръщат ги на едната страна и на другата. Най-първо трябва да се освободите от стария дявол на заблуждението. Дяволът на тия лъжливи неща, в които живота не може да бъде щастлив. Какво ще бъде вашето положение, ако на гърба ви турят 50 кг злато? И двама стражали вървят с вас, но като дойдете от дома, вие мислите, че сте се осигурили, пристигате и ви ударят един към шик и ви казват. Вървете си без злато. Питам. Какво сте спечелили вие? Питам. Какво е спечелила унази млада мума, която убеждават? Ти, него като вземеш, ще бъдеш щастлива. Той има такава къща, ниви, майка му е такава, че братята му и прочие. И тя горката казва. Слава Богу, най-после страданията ми престанаха. И се оженда за него. Но след четири месеца гледа, че и тека четири реда сълзи, и тя казва. Плача от радост, плача от щастие. Се от щастие въздишат. Понеже е благородна, ще мълчи. Възля слетя на тази пиростия, пече се, ама мълчи. Защо? Защото старите касват. Не касвайте на младите, че ние се печем, нека дойдат и те да видят какво нещо е пиростия. Старите, които се вярвали, не вярват вече. А искат да обедят и младите да влязат в той верою. Имало действително онзи свят, имало Господ. Аз против тези твърдения нямам нищо, не успървам това. Има хляб, има вода, следователно има едно отношение към нас. Когато кажа има хляб, който мога да взема, да ми послужи в моя живот. Идеята е друга вече. Бог е вътре в нас и вън от нас. Това са две понятия различни. Бог, който съществува някъде, който е направил цялата Вселена и аз нямам никакво отношение към Него, нямам връзка. Той е вънка. Това подразбира една идея. Но ако мога да участвам в благата, които е създал и съм вътре, идеята е друга. Ние не проповядваме един Господ отвлечен. Не, не. Ние проповядваме един Господ, една любов, която иде да уреди живота и да покаже, че щастието е възможно на земята, ама не на тази земя. И като казва Петър, че земята ще изгори, аз се радвам. Ще има нова земя и ново небе. А според моите схващания, всяка една болница след 40 години трябва да се изгори. Защо? В тази болница има толкова храчения, пъшкания. Тя е просмукана с тези болезнени мисли, с миясмите които са в нея, че който влезе, здрав не излиза. И лекарите на празно се мъчат да лекуват болните. Те се заразяват от самите мисли на другите болни. И аз казвам. След 40 години, драснете един кибрид да изгори тази болница, за да създадете нова. За предпочитане, нова болница пред старата. И следователно, по същия закон и формите, не принципите, но формите на религиите, семеня. След всеки хиляда, две хиляди години, Господ праща от небето хора на земята да направят нова болница. И като се яват такива благодетели, някои казват, как? Ние искаме старата болница, нямаме кредит. Аз казвам, изгорете тия болници, аз ще ви създам нова болница, в която вие трябва да се лекувате по-рационално. Мен ми разправяше един православен свещеник, един брат, който сега е заминал в другия свят. Имам право да ви разправя една негова опитност. Той чел Евангелието и дошъл до едно дълбоко разбиране на Христовото учение и казваше. Той учение не трябва да го прилагам по-попски, но искам да го приложа както Христос е учил. Трябва да бъда за пример. Виждам, че трябва да се изменят нещата, но не почвам. Чакам година, две, три Дойдоха русите, напълниха ми се камбарите със шито, имаше ядене и пиене. Но отвътре ми казва: Ти всичко това трябва да го раздадеш. Трябва да бъдеш православен свещеник за пример. Все се е колебаех. Една вечер гледам, че се намирам на едно голямо поле. Там имаше много свят, народ, хиляди, хиляди хора минават през един тесен проход, а от двете страни две големи пещи. И като приближих, гледам някакви черни хора, вземат ги и хайде в пеща ги хвърлят. Казвам на себе си. Ще намеря и аз той. Като приближавам към тази пещ, и мен не ме хващат да ме хвърлят. Но идва Христос и казва, Този човек е мой, не го хвърляйте. Щом се събужда от този сън, решава да живее за Христа, и с тази вяра замина той за другия свят и вярвам, че той сега е с Христа. Той не е само на небето, но и между нас. Този човек имаше една реална опитност, на която той посвети живота си. И всякога у него имаше нещо младенческо, чудеха се е на неговата старост. Живееше като млад, преживяваше една велика истина. Верою имаше в душата му, не е на теория само. И днес, когато Христос се приближава, касватай вие сте на полето, пеща гори и хората отиват в нея. Какво ви казва този стих на Петър? В свято благочестие. Благочестив човек е само онзи, който разбира Великия божествен закон на любовта. Човек, който разбира, че всяко същество може да страда. Че всяко същество, колкото и маничко да е, и то си има известен стремеж. Когато ние дойдем да разберем, че всички същества искат да бъдат щастливи и не искат да страдат, ние сме на пътя към божествения живот. Сега мислим, че само ние страдаме, а другите не страдат. Ние трябва по възможност да не опищаме никого, да бъдем тъй искрени и да не искаме да причиним преда и страдание никому. Не е само да ви кажа една сладка дума, но когато изкажа нещо, да го изкажа от дълбочината на душата си. И когато ви правя едно добро да го направя тъй, както на себе си. Вие сте тъжен, а аз съм чел една хубава книга, която ми е причинила добро. Давам ти я е и казвам, братко, прочети я, е. искам да си кажеш мнението. Ще я прочетеш и ще станеш щастлив. Той значи, че аз съм на хубаво място, имам хубав обяд и аз казвам. Ела при мен. Аз намерих една фурна, дето хлябът е много хубав. Вземам този самун на трапезата, половината от яденето, което съм приготвил, давам на моя брат, а половината вземам и имаме отличен обяд. Това значи да имаме еднакви чувства. Когато намериш твоя брат в страдание, в немотия, в беднотия, да споделиш с Него залъка си. Това е не само физически, но и духовно. Това е учението, което Христос е проповядвал. Той казва Болем бях и не дойдохте, гладен бях и не ме нахранихте, жаден бях и не ме напоихте, в тъмница бях и не ме посетихте. Никой не отиде да го види. Четири неща има, за които Христос ще съди съвременния християнски свят. Питам. Сегашните християнски народи приложили ли са и учение? Не са го приложили. А как поступиха християнските народи през тази война? Мисля, че от Германия искат 100 милиарда. Но ако бяха употребили 50 милиарда за Европа, тя щеше да мяса на райска градина. Нямаха ли възможност? Имаха. Но нямаха знание. Те поддържаха принципа на щеславието, а не принципа на любовта. И за това не го направиха. И следователно сега съвременният свят го очаква друго. Сега искам вие да бъдете спокойни, да не мислите, че аз предсказвам. Аз не говоря от себе си, но ви казвам, другите какво са предрекли? Той предсказват някои американски учени, че Европа ще да пострада. За мен физическите страдания на хората не са важни. Те са резултат на техния духовен живот. От наше гледище, според схващането на окултната наука, съвременната земя, понеже е заразена, трябва да даде място на един нов свят, на една нова материя, един нов живот да се влее, тъй като този живот е опоручен. Ако вкарате един вълк, в каква и да е форма? Във формата на една овца или във формата на човек, вол, кон и прочие? този вълк при всички форми ще остане пак вълк. Ако вие поставите тази интелигентност на вълка в човешка форма, той ще стане учен човек, но всякога ще употребява навиците, които вълкът има. Вие не можете да го измените по никой начин. Следователно, в тази човешка форма трябва да вложите нов живот. С нашия стар живот сега нищо не можем ние да направим. И зато и Христос казва, ако не се родите изново, т.е. ако не дойде нов живот, нова божествена струя, в тая форма нищо не можете да направите. Той е един велик закон света, Новото трябва да дойде във вас. Направете следния малък опит. Прекъснете съобщенията на едно блато с реките, да няма рекички да се вливат, и ще видите, че няма да се мине много време и то и блато ще се развали. Посадете каквото и да е растение, оставете го без въздух и без светлина, и то ще се развали. Постоянно трябва да има едно обливане на светлина и въздух, втичане на нов живот. Светлината носи живот и влагата също носи живот. Да. Постоянно трябва да има едно втичане на този нов живот в нашата душа. Сега, аз нямам за цел да укорявам никого. Не съм пратен да укорявам. Но имам едно право. Имам право, като вляза в дома ви, да ви кажа тъй. Братко, вашата къща е направена по всичките правила на Божествения закон. Отвори само прозорците да влезе повече светлина. И ако вие не ги отворите, ще ви наложим глоба. Ще ви наложим наказание. Ще кажете. Толкова време не сме отварили. По причина, че толкова време не сте отварили, до ви живот не е бил естествен, вашите лица са се изменили и вие сте станали хилави. Отворете всичките прозорци, всички завеси, повече светлина и повече въздух да влезе. И когато се причисти съвършенно, пак сътворете прозорците си. И този малък опит можете да го направите. Сега вие, съвременните хора, страдате от една иллюзия. Отива един стар вълк в овча кожа при една млада овца, която се обягнила и имала син. Явява се тази овца, Тоест предрешение вълк и казва Аз искам да възпитавам твоя син. Както виждаш, ние, старите овце, имаме особена култура. Не сме глупави като вас. Вие имате копита, а нашите крака са направени и по особен начин. Аз съм овца, както виждаш, но ще видиш, че краката ми са меки отдолу. Но в тия меки крака Показва си ногтите. Имаме си оръжие, да се пасим. От дълга опитност разбрахме, че трябва да се браним. Вашия син, като дойде при мен, ще му дам това изкуство. И вашите уста са като нашите, но ние се научихме не само трева да пасем, а имаме зъби и остри за да кажем на своите неприятели, че не трябва да ни пудат. Младата овца се убедила и казала Ако моя син може да стане такъв, давам ти го, учителю, да го вземеш. Ще го взема и като го върна, ще видиш какъв юнак ще бъде. Взема го той, преметнал го на врата си и го понася. Овцата казва На добър час, синко, аз вярвам, че ти ще се върнеш. Среща го човек и го пита. Къде? Дадоха ми го даром. Ще видя какво ще направя с него. Е, как мислите? Как ще го възпита? Тъй както сега, когато Свети Георги иде, нали? Техните кожи ще ги продадат на кожарите и след той ще бъдат на нашите гърбове. Кожуци ще си направите. Следователно, тъй ще върнете синовете на овцете. Това е вярно не само по отношение на агнетата, а и по отношение на хората. И ние така развръщаваме душите. Като вземем една душа, която е невинна като овца, след време я одираме и остава от нея само една кожа. Направете един опит. Кои са днес тия християни? Ако дойдеше Христос, готови ли са тия християни да пожертват всичкото си имане за Христовото учение и да не мислят за утре? Колко християни има, които да подарят всичко? Ще кажат, ние трябва да бъдем умни, не трябва да бъдем глупави. Тогава друг въпрос. Вие, които сте толкова умни, колцина до сега сте се осигурили. Колци на християни има, които биха пожертвали всичко. Разумно да го пожертват, защото и в пожертването има щеславие. Ако рече някой да плати на българите един-два милиарда, казва В историята на вековете ще запишете името ми. Вие може да се биете, и да вършите всички престъпления, но моето име да бъде записано в книгите, че съм платил 2 милиарда за България. Такова учение не проповядвам. Аз казвам така. Аз ще ви платя всичките дългове. Повече ще платя за вас, но само с едно условие. Да изпъдите абсолютно лъжата из живота си. И в домовете ви да царува мир и любов, свобода и правда. Мъже и жени да бъдат радостни. Всичките ви дългове ще платя. Ето, обзалагам се с българите. Искам един опит да направя с тях като народ. И ако аз не устоя на своята дума, да плюят отгоре ми но искам и те да устоят на думата си. В българския дом да няма сълзи, да има ред и правда, никъде да няма нещастия, за думата си да умрат и да се жертват съближния. Нека се съгласят българите да видят дали туй учение е право или не. Ето! Господ иска да направи едно добро. Вие ще кажете. Сега ще си помислим каква е тази философия. Той говори символично, отвлечено. Трябва да разберем точно математически. Действително, има неща тайни и отвлечени. Аз против това нямам нищо. Но има неща, които не са тайни, не са отвлечени. В благочестие, казва Петър. Сега на всинца ни трябва благочестие. Не само на нас, но и на целият български народ трябва благочестие. На неговите управници, свещеници, майки, бащи, търговци и прочие. От всички се иска благочестие. Като влезеш в един диокеаните и кажат, това е вълнен плат. Да знаеш, че това е наистина вълнен плат. Отидеш в някоя фурна и ти кажат Този хляб е чист. Да знаеш, че е чист. Като идеш да искаш пари на заем, да знаеш, че няма да ти смъкнат кожата. Да не мязаш на онзи българин от провадия, който е взел жито на заем от един турчин и след като плащал 8 години, имал да му плаща още 80 крини жито. При такива условия може ли един народ да успява? Съвременните европейски народи направиха войната и сега победените трябва да плащат 80 крини жито и мислят, че този Господ, който е на небето, ще им прости. Не, няма да им прости никога. Не изнасилвай ближния си. Сега някой от вас ще възразят. Но ние вече сме си уредили работите и ако този свят се развали, ние ще ядем и пием. Не, не. Този свят от една страна ще се развали, а от друга ще се пресъздаде. Тъй подразбира оня, който създава нови форми, в които нов живот ще се вложи. Ще започне божественото. То ще започне тъй, както рибата може да излезе от водата и да живее на сушата. Така и ние можем и при други условия да живеем. Не е това невъзможно. Не е този единствения начин, единствения метод, при който човешкият живот може да се развива. За съвременните хора има и други условия, при които могат да живеят. Не трябва чрез своето въображение да си създаваме лъжливи понятия. И за това не съм аз. а съм зонзи чист опит, ела и виж. Ще те заведа при извора и ще пиеш. Ще питам. Как намираш този извор? Или ще те заведа при хляба и ще те нахраня, ще ти дам време, ден, два, три и ще те питам. Как го оценяваш? Ще ти дам книга и като я прочетеш, всичко сам трябва да прецениш и твоя ум и твоето сърце да бъдат в съгласие. Тъй както Бог е вложил истината в самия теб. Ще туря при тия условия. И ако аз се осмеля да ви говоря лъжа, аз ще излъжа Бога и Той ще ми каже – не говориш истината. На Бога ще говориш истината, защото в същото време аз като говоря и вие като ме слушате, проверявайте. Аз като говоря за истината, ще проверявам сърцата ви как приемате тая истина. Сега вие ще кажете, защо един трябва да говори? Такъв е законът. Един ще говори, а мнозина ще слушат. Той не е противоречие. Мнозина са хората, които работят. И вие ще вземете тази истина и ще я разработите. От вас се очаква великата работа в света, вие в дадения случай можете да извършите повече от мене при условията, при които живеете. Той семенце ще вземете да го посеете. Сега вие заставате на една почва и казвате Какво мога аз да направя в света? Много можете да направите. Многото не седи в записването името ви тук на земята. Многото седи в това. Онзи, който ви е пратил на земята, великата тази любов, Бог, да е доволен. Да е доволен, като посеете доброто. И той ще го възрасти. След като направите това, той ще ви каже Много добре постъпихте, радвам се, аз ще го възрастя. Щом посееш семето, Господ ще каже. Аз ще възрастя доброто, което сте посели. Той добро, което посъдихте, той дърво, то е ваше, и вие ще му вземете плуда, аз няма да дойда да взема плуда. И Павел казва, Аз посадих, а Бог е който възраства. И сега благочестието трябва да възрасне в нас, но не механически. И не да раздадем имането си, а най-първо трябва да се яви пред разположение всички. Някой казва, аз ще дам къщата си. Но он си влезе в къщи и не излиза. Взема един кираджия и той казва, аз съм честен човек, ще си плащам найема. Трябва да вярваш на думата му, но влезе и не плаща. Значи не е честен. И после се караш. И господарят казва. Аз съм честен човек, но постоянно увеличава найема. Този господар иска половината от заплатата на найемателя си за найем. Но питам. Ако получава 400 лева, тогава с 200 лева този човек може ли да живее? Не може. И хората да търсят други ресурси. Откъде ще ги вземат? От кожите на овците? Горите могат да изчезнат, животните могат да намалеят. Откъде ще дойдат тези ресурси? И в съвременния живот ние трябва да бъдем разумни, да ядем толкова, колкото ни е дадено. Ние ядем повече, отколкото ни трябва. Ние правим по-големи къщи, отколкото ни трябва. На всеки човек трябва само една хубава стая, изложена на слънце. А някои хора имат по 4-5 стаи, докато други нямат нито една ако дойдем да разгледаме нашия вътрешен живот, същата аномалия съществува навсякъде и все от тия лъжливи учения. Чете някой Българин Библията и ще каже: Всичко това не е вярно. Най-после ти трябва да обосновеш живота си върху той, което е вярно. Но кое е вярно? Единственото вярно в света е разумната любов. Не е тази сегашната любов, която кара хората да плачат. Това не е любов. Любовта е онази, която създава, която възраства. В писанието за Господа се казва, че е благоотробен, милостив, дълготърпелив. И когато ние разрушаваме тези форми постоянно в света, тези малките същества плачат. Той постоянно твори. Защо? Защото ние постоянно разваляме. Бог е принуден да твори и да им създава нови форми, праща ги и при други условия. Дойде едно агне, ние го убием. Дойде втори път, трети, четвърти и прочие, и ние постоянно произвеждаме все нови страдания. И тогава чакаме от небето един ден да бъдем щастливи. Небето трябва да започне тук, от земята, от сегашния живот. И всички вие, които ме слушате, не само вие, но и целият български народ, няма човек, който да не разбира любовта. Всеки я разбира. Как няма да я разбере човек? Не се иска дълго време да ме познаете, честен ли съм или не. Един ден е достатъчен. Два, три или седем дена, като живеете при мене, можете да ме познаете, честен човек ли съм или не. Ако живея в една стая, ако за една седмица на този приятел, който влезе в стаята ми, аз му донеса вода и му поливам, направя му леглото, аз съм добър човек. Ако той ми направи леглото и ми полее, той е добрият човек. Според мене, който работи, той е добрият. Христос не е дошъл да почива, а да работи, да послужи. И всеки човек, който работи и послужва на ближния си, той е добър. То е моето правило. Не работиш ли за другите? Не си добър човек. Ако аз всеки ден мисля за себе си, как да подобря своето положение, не съм добър човек. Но ако аз седна през деня и мисля за страдующите, Постоянно мисля как да премакна страданията им, може е да не направя нищо, но в мислите си, че искам да помогна, вътрешно аз съм добър човек. Ако и вие действате по същия начин, добри хора сте. Добрият трябва да запази и само вътрешното условие ни най-малко няма да ми препятства да урана нивата с вуловете и при това пак да мисля по кой начин да помогна на ближния си. При всички условия трябва да сме заняти с една важна идея – да помогнем на ближните си. Казвате – аз съм благочестив. Аз може да имам най-доброто условие. Да бъда свещеник или някой владика и да мисля, че вестниците ще пишат за мене, че беседата ми е била отлична и да ме похвалят. Който и да е този човек, според мен е лош човек, щом чака вестниците да кажат, че беседата е била добра. Тогава тежко и горко на този народ? Не. Сърцата и умовете на хората трябва да кажат, че този владика е добър. Сега той ще го приложи. Ние не осъждаме владиците, защото всеки човек на мястото им би се изложил на голямо изкушение. Благодарение е, че Господ не ви е направил владици, когато дойдат да ви кажат «Владико святи!» Свят света е само един Бог. И ако човек не мисли така в душата си, заблуждава се. Свят съм до тогава, докато Бог живее в мене. Тоест, докато тази любов живее в мен. Докато се жертвам за ближния и мисля за другите, аз съм свят човек. Престане ли човек да мисли за другите, а мисли само за себе си? Той е потъмнял. Тъй виждат на небето. Живей в святост и благочестие. И в това отношение ние трябва да си окоръжаваме. Аз похвалявам някой комунист, когато кажат Той не е вярващ, но върши добро. И свещеник да е, но що мисли за брата си и върши добро? Аз го похвалявам. Този човек, макар и комунист, без Бога, Мисли за ближния си и аз похвалява. похвалявам. Ако Той и без Бога прави добро, а друг с Бога прави добро, кой стои по-горе? Първият има Господа в душата си, а вторият има Господа отвън. Всички уния хора, които се жертват за своите ближни, които и да са те, каквито и да са, те са Благото на един народ. А всички, които не се жертват, те не съставляват това благо. И за да люби някой човек себе си, той трябва да люби ближния си, понеже тези три закона са свързани. Любов към Бога, любов към душата си и любов към ближния си. Те са един закон, който се проявява. Който люби Бога, това показва, че Той е в чисто божествения свят. А който люби душата си, това значи, че не трябва да я изнасилва. Той живее в духовния свят. И най-сетне, който люби ближния си, това е външната страна, физическият свят. Те са три велики закона – ближният, моята душа, и Бога, това е Светата Троица. И от това гледище, като видя този брат, ще го целуна. В бъдеще праведните трябва да целуват грешните, а не грешните праведните. Защото праведният като целуне грешния, ще внесе своите вибрации, поттици и желания и грешният ще се повдигне. И в природата е така. Слънцето е, което иде отгоре и постоянно ни целува, а не чака ние да го целуваме. Следователно, Божественото е, което постоянно действа в нас. И често някой пита, дали Господ ме люби? Ако някой човек би ви казал, че Бог не ви люби, той говори една квадратна лъжа. Единственото същество, което ви люби, той е Бог. И когато страдате и когато се радвате, той е същият. Когато вие страдате, той казва: Съжалявам, вие не сте постъпили по моя закон. Изправете поведението си. И когато го изправите, вие получавате радост и Господ казва. И аз се радвам, че не послушахте. И в страдание и в радост Бог е, който ви говори. Той е една от великите истини. И когато казвам, радвайте се и в страданието и в радостта, то е за той, защото Господ ви говори. В страданието вие, Господ, не разбирате, а в радостта го разбирате. Но и в един случай, и в другия Бог е, който ви говори отвътре, във вашите сърца. И единственото същество, което може да ви направи културни и разумни да развие умовете ви, то е. Той същество, като възприемем в себе си, ще възвиши умовете и сърцата ни. В този жив Господ ние трябва да вярваме да го възприемем в нас, в Синца ни. Той е, който работи в сърцето на всеки го. Дойдат някои и ме питат. Има ли Господ света? Казвам. Има, Има Господ, братко. Той е в теб. Аз до сега не съм го видял. До сега все страдания съм имал. Радвам се на твоите страдания, защото Господ е в теб. Значи не те е оставил, обичате. Тъй и писанието казва Когато Господ обича, на него дава страдания. Значи учи го. И тогава в нас се явяват тия старите възгледи, че трябва да се отдалечим от света. Но от кой свят? От света на лъжите, на неправдата, на нечисто сърдечието, от всичко, което ни спъва. От него трябва да се отдалечим. И този свят, за пример, в който вие се радвате, може би след хиляда години, като се върнете пак на земята, само ще има някакви останки от него, както в музеите от някое предпотопно същество. И черепите на сегашните хора, аз съм казвал на учените, ще бъдат в музеите. От тия типове, които ще изследвате, ще отличаваме новите типове. И ще питате. Защо едните трябва да живеят по един начин, а другите по друг? Аз ще ви обясня защо. Ако на един виден цигулар дадете една на цигулка, какво може да изкара? Нищо. На този цигулар се иска инструмент образно неговия гений, а и на другия, ако му я дадете, не ще изкара нищо. Тъй, че... Дайте на способния човек един отличен инструмент, а у нас и пък пропуканата цигулка, дайте на он невежие да се упражнява. Сега и в бъдеще всички лоши инструменти ще се дадат на тези, които не са се научили да свирят. И тъй Петър казва, понеже всичко това ще се ступи, какви трябва да бъдете в своята обхода и благочестие? Бъдещата култура, която иде сега, е само на благочестие. Говоря на вашия език, трябва да имате ум изпълнен със светлина, гъвкав, пластичен, схватлив. Ум, който изведнъж да схваща истината. Да имате едно сърце, тъй чисто, че всеки да може в това сърце да се огледа. Да имате една душа об себе истина, в която абсолютно никаква лъжата не съществува. И когато тази истина дойде в нашите души, няма да има връзване, няма да ви казват, ти ми обеща, трябва да го направиш. Аз ще кажа, братко. Ако обичаш, ако твоята любов, която живееш, ти позволява, каквото искаш да направиш, направи го. Той ще бъде законът. И аз, каквото моята любов ми казва, ще го направя. Няма да казвам, ти си длъжен, обеща ми, срамота е но в името на любовта ще става. Ще имаме един свят отличен и нашите лица ще бъдат светли и красиви. Мъжът няма да дойде да каже на проповедника «Подплаши малко моята жена, проповядва и една такава беседа». Дойде жената и казва «Проповядвай на мъжа ми, защото е малко груб, сега мъжете учат проповедника как да проповядва на жените и жените как да проповядва на мъжете. После бащата дойде и казва и на сина ми, посплаши го малко. Дойде майката и тя учи как да се проповядва на дъщерята Господарят дойде и казва Посплаши малко моя слуга, трябва да се подчинява на господаря си. Дойде слугата, казва, Посплаши моя господар и тъй проповедникът има толкова съветници, и той горкия като седне, почеше се и казва, какво ми каза у нас и жена и почне да плаши мъжете, дойде тя и благодари, но дойде мъжът и казва. Ти на тия жени знаеш ли какво направи и къде отиде? Втория път той проповядва за мъжете. Дойде бащата и той учи. Проповедникът пак се почесва, мисли как да сплаши сина. Не, не. С такива сплашвания не трябва, ами трябва да се проповядва искрено, честно и откровенно на сина да се каже Баща ти на тебе е дал живота. Той те обича и ти трябва да го обичаш. Благородно е е да бъдеш син. Дъщерята какво ще я плаша? На дъщерята ще кажа Отлично нещо е дъщерята да обича майка си. Майка ти ти е дала живот? Няма по-благородно от това да обичаш майка си с всичкото си сърце? На майката пък ще кажа: Ти, която си е дала живот, няма по-благородно нещо от това да обичаш дъщеря си. Не я ограничавай. Не я тури и в своята пещ. Но оставете дъщерята тя да си избере своя път, какъвто от тя иска. Оставете и вашия благороден син и вашата благородна дъщеря, в които умът е на място, сърцето е на място, душата е на място. Оставете да вървят както Бог и ръководи. Оставете мъжа и жената. Но кой мъж? На който умът е на място, сърцето е на място, душата е на място. Коя жена? На която умът е на място, сърцето е на място и душата е на място. То е то, което аз говоря на хората. Някой казва. Учителят тъй каза. Какво съм казал аз? Аз съм казал, Мъжа, на който умът е на място, и сърцето е на място, и душата е на място, жена му трябва да го обича и всичко да върши за него, да го удържи като описано яйце. Аз казвам, Онази жена, на която умът е на място, сърцето е на място, и душата е на място. Мъжът ти да я държи като писано яйце, като цвете, да трепери над нея. Аз казвам, Он си син, на когато умът е на място, сърцето е на място и душата е на място, баща му да го държи като писано яйце, той е неговото бъдеще. Аз казвам, Дъщерята, на която умът е на място и сърцето е на място и душата е на място, в правия смисъл майка и да я паси като писано яйце? Казвам още, онзи слуга, на когото умът, сърцето и душата е на място, господарят да го паси като писано яйце, той е един отличен слуга. И обратното. Онзи господар, на който мъд сърцето и душата са на място, слугата да го паси като писано яйце. То е то, което аз говоря на хората. Господаря да обича слугата си като себе си, мъжа да обича жена си като себе си, жената да обича мъжа си като себе си, бащата да обича сина си като себе си. И всички да се обичат тъй, както себе си. И като приложат този велик закон вътре в света, да действа. Изведнъж може да не дойде, но да турим този принцип. Това е благочестието. И този ден, който иде, да ни намери Господ, че сме приготвени. Той Иде Господният ден. И ако дойде Божият ден и ние сме приготвени, ще видим Ту и лице на Господа усмихнато и Той ще каже: Елате, Вие, благословени от Отца, които повярвахте. Елате и наследете новото небе и новата земя. Живейте в мир и радост. Живейте и се радвайте на всички блага, защото старото премина и в новото с песни да служите на истината. А вие ще ми зададете въпроса. Сега ти говори за новото небе и новата земя, но сега какво трябва да правим сега? Сега. Това е едно уравнение, което вие ще разрешите. Какво значи сега? Ако вие възприемете този закон, сегашното мигновенно може да се измени. Как ще се измени? Някой паднал в летаргически сън или го хипнотизирали. Дойдат, пляскат го, но не става. Не може да се събуди. Дойде он си, който разбира закона и почне обратни паси на хипнотизма, потегли ръката по известни правила и той изведнъж стане. Повърне се съзнанието. Щом приемете любовта, Господ ще почне отгоре да тегли ръката си и после като вдигне и свали двете си ръце, ще каже Стани и излез навън, и живей в великия свят на свободата, който съм създал, и не мисли вече за старото. И ако вие повярвате в тази любов, във вас ще стане една велика промяна. Той е вътрешен закон. А вие решите да живеете в любовта, но има нещо, което ви спъва, казвате. Отлично учение, аз ще живея за Господа. Но като приближите към къщата си, слушате, децата плачат, мъжът малко разгневен, усъмните се. Казвате, то не му е дошло времето. Влез вътре и кажи на мъжа си, в името на любовта, прегърни го, Той почне да се смущава, но вие още веднъж го прегърнете и му кажете. Ела, аз ти нося нещо много хубаво. Какво? Той е жаден или гладен и вие, щом го напоите и нагостите, гостите, той ще каже. Тъй да разбирам сега аз, Царството Божие. Съмнението може ли да стане той? Той, което ви спъва. Един приятел ми казва Много хубаво учение и когато го слушам, като учели съм хипнотизиран. Но като вляза в света, казвам Може ли той да се приложи? Ние сме устарели, той е за младите. А младите казват Ние, като станем стари, тогава ще го приложи. Не, не. Речено, казано и свършено. Приложете закона. Той работи. В благочестие, казва Петър. А благочестието проистича от този велик закон на любовта. Абсолютно никога не се съмнявайте в божественото, което е във вас. Имайте вяра във вашия ум, който е на място, във вашето сърце, което е на място и във вашата душа, която е на място. И не чакайте спасението си от никъде, ами от самите вас, от себе си. А вие казвате, аз за другите не се грижа. То е едно схващане, но всички хора... Едно е началото. Като казвам това, аз подразбирам, че всеки човек може да мисли като другите. Като чуя моя брат да каже тъй, радвам се, че той може да мисли като мен. Можем всички да живеем по закона на великата божествена любов, да турим ред и порядък и да възстановим божествената хармония. И в бъдеще остава да бъдем свободни, да не ограничаваме никого. Светът може да се ограничи, ако почнем да учим хората какво трябва да правят. Тоест, ако аз дойда да ви уча, когато страдате, как да се молите, как да коленичите ли или не. Вие знаете как да търсите Господа. От вас се изисква да нямате никакво съмнение. Благочестие. Това трябва на всинца ви. Неделна беседа, държана от учителя на 30 април 1922 година в София.